Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente nunca sabe a hora que vocês estão ouvindo a gente. Hoje estou aqui de novo com o Drix. Olá. E aí, gente? Eu estou num bote aqui no meio da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, tentando pegar um wi-fi para falar com vocês. Mentira. Meu Deus do céu. E eu fiquei com medo que não rolasse mesmo um wi-fi. Não, rolou. Tô aqui ó, na, na, na, na letra, gente, mas cheguei. Meu Deus, viu? Rio de Janeiro e São Paulo estão demais esses dias na chuva. Tá, caindo o mundo, gente. Por favor, não saiam de casa se não precisarem, porque falaram que até quarta-feira, então até amanhã. Por favor, se mantenham em, em suas casas, em seus trabalhos. Não tem happy certo, tá? <risos> Triste. Mas comece aí. Ah, sou eu, é verdade. Eu ia ficar aqui esperando você começar, ó. Né? É muita chuva na cabeça. Gente, muitas coisas pra falar hoje. E cara, no final, eu preciso falar do Oscar com você, Cami. Nossa, sustito. eu também preciso falar muitas coisas sobre eu o Oscar. Eu preciso falar do Oscar, mas pro final. Gente, olha só. A Band é, anunciou duas grandes novidades hoje. Dia 1º, para quem está ouvindo hoje, terça-feira, em Sampa. A, na programação dela, obviamente, de 2016, tá? A primeira é que a segunda edição de Masterchef No segundo semestre desse ano, não será com crianças, como em 2015, graças a Deus, porque eu, tava, eu enjoei, não gostei daquilo. Então. Será com profissionais da cozinha, olha que legal, vai ser mais acirrada ainda a raiva de todo mundo lá dentro. A segunda novidade será um novo reality show musical, pois é, a emissora acabou de comprar o The X Factor e irá produzir a franquia britânica no Brasil no segundo semestre. Vamos ver né? se vai bater o divórcio, eu acho que qualquer coisa bate o The Voice agora, depois do de The Voice Kids, né, Camille? É, The Voice, quero... ainda mais agora, né, prometendo Vianita e Safadão, realmente. Não quero falar sobre isso, Vou <risos> deixa, eu boca, deixa eu continuar. <risos> Bom, gente, vocês conhecem o The X Factor, que foi criação do produtor musical Simon Cowell, é, se diferencia do The Voice e American Idol, principalmente pelo comportamento jurado, né, cada um deles, são quatro, adotam um tipo de competidor. É, por exemplo, boy band, cantor solo dupla sertaneja, blá blá blá e a, acompanha esse time até sair o vencedor, né? bem diferente realmente do The Voice que eu estou mais acostumada orientando na escolha de repertório e nas apresentações do programa. The X Factor chega a três temporadas nos Estados Unidos, mas é na Inglaterra que mais faz sucesso. Só que louco, lá revelou a boy band The One Direction. Oh, meu Deus, desastre. E já está indo para a décima terceira temporada, e o canal Sony exibe no Brasil no começo do segundo semestre. ok? A decisão de produzir Masterchef, é, os profissionais, também é surpreendente. A emissora pretendia realizar uma segunda temporada do Júnior. A primeira entre outubro e dezembro últimos não fez o mesmo sucesso da versão com adultos, gente, lógico. Mas também não decepcionou. Chegou a triplicar o ibope da emissora. Pesou na decisão, na decisão, decisão, decisão da Band o fato de a versão com crianças não não pode não poder ter a mesma crueldade que um programa com adultos, amadores ou profissionais. Sem brigas e broncas jurados, o programa tende a perder a atividade. Super concorda, não, não Camila? É, eu acho que todo mundo que assiste principalmente esses é de culinária esperam isso, né? Não, por favor, né? E Masterchef com profissionais, gente, vai ao ar no segundo semestre, após a terceira temporada do Masterchef Brasil, com adultos amadores, ok? Não confundam. Que será mais longa e será mais cedo, já no próximo dia 15. A competição começou a ser gravada no último dia. Já crise. Aguardemos então. E falando em novidades, a Record, né? Ao contrário da Band que deixou pra hoje, deve ser para não competir, né, gente? Para anunciar as programações. Anunciou as novidades <risos> ontem, né? Em evento também em São Paulo. Entre as maiores novidades, tem séries aí, né? Séries nacionais. A Record vai começar a investir aí. E uma surpreendente, que vai ser homenagem às Mamonas Assassinas, que eu nunca poderia esperar isso da Record. Ó! Oh, né? Né? Enfim. Vai ser a primeira atração que certamente vai emocionar o público, que vai ser a série que vai relembrar o saudoso grupo Mamonas Assassinas, que há exatos 20 anos morreram todos aí num acidente trágico né, aéreo, é, é, eu era pequena e lembro disso até hoje, assim, como se fosse ontem, nem parece que se passaram triste. 20 anos. É, foi muito triste. O autor, Carlos Lombardi, vai ter a missão de recontar a curta trajetória dos meninos de Guarulho em cinco episódios. Os atores vão ser o Quinteto, que vai estrear dia 11 de março no Teatro Raul Cortez, um musical inspirado na emblemática história, né? que vai rodar o país inteiro. Aí, então vão ser os mesmos atores. Sim. A data da estreia da série na Record ainda não, ainda não foi definida, tá? mas vamos ficar esperando aí. Não pode perder muito tempo, porque a morte deles foi em março, então deve ser logo por agora também, né? É, com certeza. Tem também outra série chamada Sem Volta. Com um elenco pequeno e afinado, o audacioso projeto trará muito suspense, drama e superação em 13 episódios que prometem tirar o fôlego do espectador. Camila Rodrigues, que viveu recentemente a mimada rainha Nefertiti, já, despe já se despediu dos 10 mandamentos para dar vida a sua nova personagem na trama escrita por Gustavo Limpser. São pessoas que se pedem no meio do mato recheado de suspense. Ai, meu Deus, Que medo. Gravamos 10 capítulos tudo em cena, não tem nada de estúdio, é algo meio lost. É para você ver, viu, Drix? Tá, eu vou ver depois de me meter o mal, tá. <risos> Parece ser cinema, lembra o Regresso, viu? Com tantas câmeras diferentes e muita tensão. Ah, Só de dizer que lembra o Regresso, eu já tenho muito medo. Mas enfim... não, cara, nada lembra o Regresso, vai, vai, <risos> continua. <risos> No jornalismo, tem a volta do 50 por 1 né, que é o Álvaro Ganeiro, voltando à grade com seu programa de viagem, que revela as mais belas paisagens pelo mundo. Vai ter também a cobertura dos Jogos Olímpicos a partir do dia 5 de agosto. Né, a emissora vai estar presente em mais de 150 países através de filiais e 10 sedes espalhadas, para registrar cada detalhe de um dos eventos esportivos mais aclamados pelo mundo. E como é que andam as obras por aí, Drix? Um caos! <risos> Eu sou só... esportiva. O prefeito, o governador, todo dia vocês não veem, obviamente, RJTV, né, que é o BATV, SPTV, enfim. Todo mundo promete que até julho, gente, até julho as obras, fiquem todos calmos, mas a gente carioca não tem mais calma, é só isso que eu falo. No entretenimento tem, né, o Domingo Show, programa do Gugu, a Hora do Faro, Legendários, programa da Sabrina e Xuxa Meneghel, que vão estar com novidades. A conhecida fórmula de se reinventar foi frase praticamente unânime, né? Oh. todos os... A eterna rainha Xuxa Meneghel não compareceu ao evento. Por que será, né, gente? Yeah. É. O, já... o amor já acabou. Limão. Ela só pode ser vista pelo telão, divulgando quatro novos quadros. Dentre eles, um intitulado Casando Papai e Mamãe, que contará com os baixinhos fazendo papel de cupido. Medo. Total. Já Roberto Justo segue com seu programa de entrevistas, porém dessa vez também estará à frente de mais um reality. Power Couple Brasil. Olha isso, gente. Isso vai ser sensacional. Para. <risos> Oito casais disputarão o um prêmio de um milhão de reais. São eles, os famosos e seus cônjuges. Andréia Sorvetão, Jean, Eu... ex-dupla com Giovanni, Cretin, que agora não sei qual uhum. marido vai ser. Laura Keller, Mário Veloso, Acelino Popó, Simoni e Túlio Maravilha. Jesus. E Roberto Justus apresentando isso. É Jesus. A Fazenda, de uma outra forma, porque depois do tapa de Gretchen, todo mundo quer ela, né? Não, não foi tapa de Gretchen, não, gente. Tô louca. De Mara Maravilha. Mara Maravilha. Gretchen vai estar nesse com o marido. Oito casais, gente, vai ser muito babado isso. Você não tá entendendo Jesus, Não, já tô coçando. Power Couple é o nome, né? Power Gente, anotem poupazinha. aí, por favor, por favor. Não. Gente, a Record umas coisas que realmente... Enfim, né, completando não, não o quesito entretenimento, <risos> filmes e ah. séries internacionais, tá? Ah. Meu Balvado ah. Favorito 2. Oh, meu Kiki Deus. Kiki S2. Ah. E nos quesitos seriados, Chicago Med, ah. <risos> Game of Silence, Mr. Robot e Green. Essa é pra vocês. Green, Green é incrível Mr. Robot é muito legal eu não curti, mas é muito legal eu não curti porque eu não, não curti mas assim, o enredo é bacana escolheram, escolheram bem e Green, gente, é demais demais, demais, por favor, vejam, vejam, vejam quem não conhece a série Bom, pra fechar com chave de ouro, a dramaturgia da Record vai nos presentear com Escrava Mãe, que vai inaugurar o novo horário de novelas às 19h30 tem A Volta dos Dez Mandamentos segunda temporada E, tá. e depois tem a sucessora Terra Prometida, né? Que o objetivo vai ser entrar em Canaã. A saga já tem data fechada para começar em julho deste ano. Meu Deus do céu. Olha, na boa, eu vou começar a criar. Queridos, mandem pra mim algum áudio assim, de. de, de pra, pra gente ter reações, entendeu? Porque ninguém tá vendo a minha cara. Vocês precisavam ver a minha cara, cada notícia, assim, absurdo dessas, segunda temporada de 10 mandamentos. A gente tem que ter, né, Camila? Um, um, um sonzinho assim, indicando. No Facebook não tem agora as carinhas, a gente tem que ter um sonzinho, de, gente. Me ajudem, mandem de, pra oh, mim. Né, que realmente... né, é, algumas coisas bem, né? Bem saca, sacanovis. Só para fechar aqui o recol, porque eu tinha falado que tinha acabado, mas não, gente, tem a grande novidade do ano, que é o humorista Fábio Porchá, né? foi contratado pela Record pra Oi. apresentar um talk show pra bater de frente aí com o Danilo Gentili no SBT, Mãe estilo, e provavelmente futuramente bater de frente com Marcelo célula que vai vir aí no lugar do Jô Soares, né? Na Globo. Tudo bem, ele, mas ele vai cuspir nas pessoas? Ele vai continuar cuspindo? <risos> Eu só não quero que ele cuspa, <risos> me dá nervoso. Né? Vamos fazer um tratamento? para poxa, tem dinheiro pra isso? <risos> Porque tá feio. Tá feio. É, Eu continuo, ser, né? Vai ser o apresentador aí do talk show, vamos ver. Vamos ver, né? Se ele não cuspir, tá bom. Gente, Marcos Magela insiste, insiste, insiste e começa a gravar em março a segunda temporada de Ferdinando Show com previsão de estreia para junho no Multishow. Putz, é muito ruim, cara. Fechaço. A novidade <risos> é que os episódios serão divididos em quatro formatos de acordo com os dias de exibição, segundas, quartas, quintas e sextas. Em um dos dias, Ferdinando recebe grupos de convidados para uma discussão acalorada sobre temas polêmicos. No outro, serão entrevistados apenas galãs. Há também, oh meu Deus, há também um dia apenas para mulheres, divas da música, da moda ou da TV. E ainda os convidados que serão personagens do início ao fim, protagonizados por atores ou humoristas. Com produção da Dois Moleques, o programa em formato de talk show apresentado pelo famoso concierge Ferdinando Vaiquecola conta com um cenário que reproduz a entrada de um hotel cinco estrelas em uma plateia de 150 pessoas. A direção geral da segunda temporada é de Pedro Antônio Paz e o roteiro final de Larissa Câmara e Marcelo Souza. Gente, melhorem, pelo amor de Deus, é tão chato, assim... Ele não pegou, eu acho, que o... Não sei, gente, Ai, achei péssimo. Vamos ver. Ele é maravilhoso, né? Não, mas ele é maravilhoso. o programa não, não, é? não funcione, né? É, não, não, antes que vocês me joguem pedras, queridos ouvintes, mas ele é incrível, sabe? Eu até, às vezes, fico em dúvida se eu gosto mais dele ou de Paulo Gustavo, sendo muito sincera. É, mas não, não pegou, não, não incorporou esse programa, não sei, Camila, não... Enfim. No, fi no filme, pelo menos, ele rouba a cena. É, Fácil. ele tá ótimo. Ele tá incrível. Ele é incrível, gente. Continuo falando. Só que, sei lá, não sabe? Não, não pegou. Não pegou. Vamos em frente, né? Cotidianas. E da Drix, pois é, gente, eu falo sobre os Cavaleiros de Sidonia, NCIS, Paylers, Punho de Ferro na Netflix, nova série pra gente ficar ali. E aí, o que você vai fazer final de semana? Vou namorar com o Netflix, pois é, Make <risos> Dogs, <risos> Capitão América e muito mais, ouçam aí. Oi, gente, mais um Cotidianas da Drix, com muita coisa, né? Então, a gente tem que começar a falar logo. Bora? Bailers. The Rock provoca Vin Diesel no primeiro teaser da segunda temporada. Pois é, gente, Baylor, série da HBO com The Rock, ganhou o primeiro teaser da sua segunda temporada. Eu já estava ansiosa com o protagonista fazendo uma piada com Vin Diesel. O rapaz no vídeo pergunta para The Rock se ele é Vin Diesel. E o ator responde, não, sou maior e mais bonito, a cara dele. Baylor, para quem não sabe, tem como foco um grupo de jogadores de futebol americano aposentados e ativa. Johnson será um atleta que já se desligou do esporte e trabalha com eles, né? Mas é seu primeiro grande papel na televisão, viu? Vale colocar isso aqui. Outros personagens incluem um conselho financeiro, um agente esportivo, conselheiro, perdão, financeiro, um agente esportivo, a ex-mulher de um jogador e um repórter. Belers estreou em 21 de junho do ano passado, simultaneamente lá e aqui no Brasil. Episódios do primeiro ano da série, gente, vocês podem ver todos os domingos às 23 horas na HBO ou no NetNow, né? Olha a gente fazendo... Propaganda de graça, NET. entre em contato. Bom, gente, pra quem não viu o é bem legal. Fala de um universo que a gente não tá muito acostumado em seus detalhes, né? Os bastidores do futebol americano. Então, dá uma checada que vale a pena. A primeira temporada foi show de bola. Os Cavaleiros de Sidonia. O mangá que será lançado no Brasil de criação de Nihei Sumoto Já virou... Figurinha certa presente na Netflix, né? A editora JBC anunciou que publicará no Brasil o mangá. Conhecido por aqui por conta do ânimo e presente no catálogo da Netflix, a criação de Nihei Tsumoto terá 15 volumes no total em sua versão brasileira. Olha que legal. Knights of Sidonia, como é o título original, se passa em 3.394, mil anos depois de a Terra ter sido atacada e destruída por uma raça alienígena, conhecida como Gauna. Os humanos sobreviventes partiram o espaço em naves feitas para levar a nossa raça a outro planeta. E Sidonia é uma delas. Os cavaleiros do título são jovens que pilotam robôs no novo embate contra os alienígenas agora no espaço. Gente, é, no, no Japão esse mangá foi publicado em 2009 e 2015. Por aqui a gente não sabe ainda a data correta que vai sair. Mas, para vocês que curtem Netflix, corre lá porque já está, viu, os cavaleiros de Sidonia. Ainda falando sobre Netflix, gente. Né? A gente pergunta agora, o que você vai fazer no final de semana? No final de semana, você está namorando? Estou com, com quem? Com Netflix. Pois é, Punho de Ferro, a próxima série da Netflix, depois de Luke Cage, Caminha Passos Lentos. Depois de contratar o seu showrunner em dezembro, É, só uma informação definitiva sobre a série Pois é, os rumores do hashtag show foram confirmadíssimos Finn Jones, mais conhecido como Loras Tyrell de Game of Thrones Quem vê a série sabe de que eu tô falando Viverá Danny Rand, na série que a Netflix produz em parceria com a Marvel Demolidor foi o primeiro programa a ser lançado pela Netflix Vocês lembram, né? Em 10 de abril do ano passado Em seguida, Jessica Jones Luke Cage possivelmente chega só em novembro desse ano e dependendo de como os planos forem ajustados, Punho de Ferro e Justiceiro, antes de desembocarem nos Defensores. Vamos ver o que vai rolar. Cada série terá 13 episódios em suas primeiras temporadas, com exceção de Defensores, que terá apenas 8 capítulos. A gente espera ansiosamente agradecida. NCIS. Renova mais duas temporadas. Pois é, a rede CBS encomendou mais duas temporadas da série. Com essa renovação, renovação NCIS garantiu as temporadas 14 e 15, o que manterá é, a menina no ar até 2018. NCIS estreou em 2013, 2003, gente, como uma spin-off de Jag, produção na década de 90. A história acompanha os trabalhos de uma equipe da Marinha que investiga casos criminais. Com mais de 300 episódios produzidos, a série já gerou duas spin-offs, a primeira foi NCIS LA, que estreou em 2009, e a segunda é NCIS New Orleans, que estreou em 2014, as duas ainda em produção. Em sua décima terceira temporada, NCIS vem conquistando a média de 17 milhões de telespectadores, com 2,28% entre o público-alvo ao vivo, lembrando que a audiência da CBS na temporada 2014-2015 foi de 11,3 milhões de telespectadores, viu? com 2,4% entre o público-alvo. Pois é, em seu retorno, A única perda da série será o ator Michael Wederley, que deixará o elenco ao final da 13ª. Remake de Mad Dogs cancelado. Pois é, oh, oh. o produtor Sean Ryan anunciou em seu perfil no Twitter que, no site, que o site de streaming Amazon decidiu não encomendar a produção da segunda temporada de Mad Dogs, remake da série britânica criada por Chris Cole. Segundo Ryan, a ideia original era de transformar a série britânica que teve quatro temporadas em uma minissérie de dez episódios. No entanto, para provar a produ sua produção, o site de streaming pediu aos envolvidos que tivessem em mente a possibilidade de uma renovação. Ainda, segundo Ryan, o, o Amazon ou a Amazon, como vocês quiserem falar, cancelou a série por discordar dos rumos criativos da segunda temporada. Ao todo, o remake de Mad Dogs teve 10 episódios produzidos. Oh, Foi-se. E Taboo. O FX divulgou, divulgou o primeiro trailer de Taboo, série produzida por Bradley Scott, de Perdido em Marte, estrelada por Tom Hardy, de Mad Max Estrada da Fúria. O intenso vídeo apresenta a história de James Delaney Hardy, que retorna a Londres em 1814, após ser considerado morto por 10 anos. Michael Kelly, de House of Cards, Jonathan Pryce, de Game of Thrones, Ona Chaplin, de Game of Thrones, e David Hyman, de Macbeth, completam o elenco principal. Tabu só chega em 2017, aquieta em seus fachos. Capitão América, Guerra Civil, Pantera Negra, não é um super-herói, diz Chadwick Boseman. Em entrevista para Empire, Chadwick Boseman falou sobre a personalidade do Pantera Negra em Capitão América, Guerra Civil. Ele diz: Ele não está no time de ninguém. A minha missão política é domá-lo e mantê-lo controlado, afirmou o ator, ressaltando que ele não é um super-herói da forma usual. Apesar disso, Bozeman disse que o filme solo do personagem, que deve sair em 2018, terá uma temática de super-herói, apesar de ser muito focado nas ações do protagonista. O ator não confirmou os superpoderes do personagem, mas disse que sua armadura também é feita de vibranium, o mesmo material do escudo do Capitão América. E Capitão América Guerra Civil estreia em 28 de abril deste ano. Vamos ver aí como é que vai ser. Vamos a TNT e suas estreias. TNT, como vocês quiserem chamar. Até o mês de maio, a rede aberta americana está vivendo um período de temporadas de pilotos. Esta é a época em que diversos canais correm atrás do tempo para decidir quais projetos ganharão a encomenda de um episódio piloto. E entre eles, quais terão a, quais terão a produção da série aprovada. Bom, para a temporada 2016 2017 o canal TNT já aprovou a produção de séries, das séries The Alienist, Animal Kingdom, Good Behavior, sendo que as duas últimas têm estreia, estreia prevista para Summer Season, ok? O canal também desenvolve um projeto que adapta a HQ de William Gaines. A produção dará a Contos da Cripta ou Tales from the Crypt, um remake, o qual será composto de episódios de longa e de curta duração com histórias originais, bem como adaptações da HQ. O canal tem a intenção de exibir esse remake dentro de uma sessão de terror, com estreia prevista para a próxima Fall Season. Drama, Lumen, projeto de Chris Black, de Mad Men, na história, depois que Ellen Royce, Win Everett Everett, The Newsroom, uma escritora de livros fantásticos desaparece, Charlie, Sage, Valerie, um rapaz de 16 anos, se torna obcecado pela ideia de localizá-la. Sua busca o leva e a sua família ao reino de Lumen, um mundo alternativo, onde eles descobrem que todas as situações fantásticas escritas na obra de Royce realmente ocorrem naquele universo. Mas ao tentar voltar para o seu mundo, a família se vê envolvida em uma guerra de magias, bem bacana e parece legal. O pai de Charlie é o príncipe Dye, Neil Jackson de Sleep Hollow, soberano de Lumen, Anos atrás ele esteve na terra onde conheceu uma mulher com quem se casou e teve Charlie. Mas Dai os abandonou para voltar para seu reino. Anos depois, sua ex-mulher se casou com Michael Hatman, que é a Sun Lager de Parenthood, um viúvo e pai de um adolescente. Agora que eles estão em Lumen, Dye se vê obrigado a revelar a verdade para a família. Dai é filho da imperatriz Delaria, quem faz é Fiona Shaw, de True Blood, que também é mãe de Jamie, Christina Cole. Outro projeto é Robbers, projeto de Christopher Cook e Michael Dinner, que fez Anos Incríveis, né? É, a história gira em torno de um veterano patrulheiro do Texas que persegue dois homens e uma mulher, suspeitos de assassinato, que atravessam um o estado em um carro roubado. E por último, o Will, originalmente desenvolvido pela, para a HBO, que descartou e agora está com a TNT. O projeto foi, então, é, resgatado pelo canal Pivot, que em 203. 13 chegou a encomendar a produção da série, mas foi cancelada com um, sem ter, perdão, sem ter um episódio sequer filmado, tá? A história narra a trajetória do jovem William Shakespeare feito pelo britânico Laurie Dav Davidson, perdão, no século XVI. No elenco também estão Cole Meany e de, de Hells of de Hells on Wheels, como James Burbage, um carpinteiro ator, produtor e empreendedor que tem o um sonho de construir o primeiro teatro de Londres, com 3 mil assentos. Matthias Inwood, como Richard, filho egocêntrico de James, influenciado por Shakespeare, Richard começa a perceber que ser ator vai além da adoração do público ou da realeza. E a australiana Olivia de Jong, como Alice, filha rebelde de James, que testa os limites de uma sociedade ao buscar uma carreira artística no teatro do pai. Interessante, é um universo até então que a gente não conhece tão profundamente. Vamos ver se a série vai deixar a gente por dentro. Eu sou uma apaixonada por William Shakespeare, com certeza tolerável. E em março estreia nos Estados Unidos, primeiro, tá, gente? Não sei quando é que vai vir para cá, a série do Bounce TV Saints and Sinners. É, canal voltado para o público afro-americano, para quem não sabe. Filmada em Atlanta, a história gira em torno dos membros de uma igreja batista, que em meio à ganância, à corrupção e escândalos, lutam pelo poder da instituição. Exercendo forte influência na região, a igreja é comandada pelo pastor Evan Johnson, que quem faz é Richard Lawson, de Numbers, que vê seu Reinaldo ameaçado com a volta de Levi, que reaparece na cidade depois de fazer carreira em Wall Street. O pastor é casado com Lady Ella, Vanessa Bell, de Shameless, uma ex-rainha da beleza contínua para os negócios, razão pela qual ela se tornou uma pessoa importante nos bastidores da igreja. O casal tem uma filha, a doutora Chrissy Johnson, quem faz a Jan Jasmine, perdão, Jasmine Burke, de The Vampire Diaries. No elenco estão Clifton Powell, como Rex Fisher, um implacável empresário, Que está, por, que está por trás de vários negócios que ocorrem na cidade Gloria Robben de Mr. Robot E plantão médico ER Como a prefeita Pamela Claiborne Ex-promotora ex pública que guarda muitos segredos é, J.D. Williams de, Que fez The Good Wife, fez Oz Como Jabari, primo de, Le, de Levi Que trabalha para Rex E a, Fem, a Femo Não sei se o nome dele é esse, gente, certo, hein? A Femo Milami. Certo é, não sei se eu estou pronunciando certo, de True Detective, como Noah St. Charles, um detetive da polícia que investiga um assassinato, o qual pode estar relacionado com as atividades da igreja. Pois é, essa é a quarta série ficcional do canal e o primeiro drama. Um, o, o Bounce TV estreou em 2015, gente, com Man and Wife e In the Cut bem como a terceira temporada de Family Time, também uma comédia familiar. É bacana, viu? Vamos ver como é que a gente consegue ter acesso aqui a essa série. Uh, e para fechar... Não, para fechar não, mentira. Tem mais uma ainda de Doctor Who. Bones é renovada. Doctor Who... Gente, hoje eu estou péssima. É a chuva no Rio de Janeiro. Bones é renovada para a sua décima, segunda e última temporada. Pois é, a trajetória de Buffy e Brennan está chegando ao fim. Já, acho que já deu, né, gente? concorda comigo? O canal Fox anunciou a encomenda de 12 episódios para a 12ª temporada de Bones, que encerra a produção da série. Criada por Hart Hanson, a série é inspirada na vida da escritora e antropologista forense Kate Reichs, para quem não conhece. tá? O fim da série já era esperado há alguns meses, quando os produtores Barry Josephson e Rice tornaram pública a disputa que ocorre nos bastidores. O grupo acusa a Fox de não pagar corretamente os valores que lhe são devidos pelos lucros da série. Pois é, bafão, né? Ainda exibindo a décima 11ª, gente, eu não tô bem. A décima primeira temporada, a série vem registrando a média de 5,53 milhões de telespectadores com 1,14% entre público-alvo ao vivo, números abaixo da média do canal, que na temporada 2014-2015 registrou 5.8 milhões de telespectadores. Os novos episódios da 11ª temporada estreiam nos Estados Unidos no dia 14 de abril. Quando forem estrear aqui, eu chego para vocês com a data. E por último, Doctor Who. Pois é, o canal de televisão por assinatura Sci-Fi estreia no dia 4 de março, sexta-feira, pois é, às 21 horas a nona temporada de Doctor Who. Gente, fã, né? Os fãs também poderão acompanhar a série na plataforma de vídeo sob demanda do Sci-Fi Sci Play, que disponibilizará os episódios da oitava e nona temporada da série em formato catch-up. Sabe como é? Fica lá por 35 dias após a exibição do canal. Depois, foi-se. Então, corram para que você se atualize. O canal ainda adquiriu os direitos de todos os especiais de Doctor Who, inclusive os especiais de Natal para a TV e plataforma VoD. Lançada há 52 anos, gente, 52 anos, eu não tô falando de 5 anos. 52. Doctor Who é a mais antiga série de ficção científica da TV e parte significativa da cultura popular britânica. Vale a pena ver Doctor Who. É, a mais antiga série, já falei, a história segue as aventuras do doutor, um lorde do tempo, para quem não conhece, que navega pelo universo com uma sucessão de companheiros em uma nave espacial que viaja no tempo e espaço sob a forma de uma antiga estação da polícia britânica. O doutor combate uma, combate uma variedade de inimigos, enquanto trabalha para salvar civilizações, ajudar pessoas e satisfazer sua curiosidade. Gente, Doctor Who é muito bom! Vejam, viu? E fica a minha tristeza aqui por Chicago Mad, que não conseguiu empreender na cadeira. Infelizmente, não tá legal. The, the Code Black Code Black é infinitamente melhor. É, não sei, não, não chegou. E é chato porque agora tem Chicago Mad, Chicago Fire, que eu amo, Chicago PD, que eu amo. Então, assim, às vezes alguns episódios pulam para o Chicago Mad, né? Então, eu sou obrigada a ver, mas não tá legal. E um último aviso pra vocês: segurem-se nas cadeiras, porque esse escândalo voltou um escândalo. Carrie Washington não estava linda só no Oscar, não, gente, de domingo. Ela está incrível, a mudança de personalidade. Até então, a gente nunca sabe o que Shonda Rhimes vai trazer pra gente, né? Uh, que surpresas que, que Shonda traz. A gente nunca tá ligado, tá, tá esperando, na verdade. Mas ela começa assim... Sabe o branco? Sumiu. Mentira, sumiu muito, assim. 99%? Sumiu. Quer dizer, esse 1% é uma tira branca, vai. Ela agora tá em tons chocantes, tipo rosa, Pink, pretão, vermelho, sangue, enfim. É, Olivia Pope volta mais diferente do que nunca, ok? Fiquem atentos, a gente fala também por aqui, quando vier. Queridos, ótimo março, primeiro de março hoje, né? Ótimo março para vocês, que tudo venha de buenas. Ai, sem muita pressa de ser feliz, porque a felicidade tá no caminho, não tá no objetivo, não é por aí um cheiro, axé namastê, que assim seja, amém, porque a gente cerca por todos os lados até semana que vem Vai. é com a gente mesmo hoje, tá? se contente, Denise não está aqui entre nós se constrói isso, <risos> tá entendendo? Mentira, gente. Ele está nossa, Não, Camila tá louca, tá surtando. Ela só não está aqui <risos> com a gente. Não está aqui Mas... com a gente. Não deu ar da graça. Então deu ar da graça. conosco mesmo. É, com a gente mesmo. Tá. Mix da TV. <risos> né, como ela disse. <risos> Começando, gente, hoje é, pelas novidades do Boomerang para março. Tem várias coisinhas para falar, vamos lá. Primeiro, né, o Boomerang vai exibir no dia 12 de março, às 17h30, o especial O Show do Garfield, Rebelião dos Roedores. Todos sabemos que Garfield é um tanto preguiçoso, especialmente quando o assunto é capturar ratos. Mas quando John leva a culpa por um roubo praticado pelo chefe criminoso Hatsu e seus roedores, Garfield terá que tomar uma atitude e pedir ajuda para limpar o nome de John. Pra quem gosta de Garfield, de Drix, eu sei que é fã. E é apaixonada. Tô lá. Obrigada, Dê. Você é, é ótima, mesmo ausente. Ah. 12 de março, 17h30. Não perca. No dia 11 de março, às 14h, o canal vai exibir Scooby-Doo, Loucura do Monstro da Lua. Será um grande salto para a raça canina quando scooby e a gangue embarcarem numa aventura épica de outro mundo. Após terem ganhado os últimos cinco assentos no sorteio, Scooby-Doo, Salsicha, Fred Daphne e uma página para o espaço. A diversão com gravidade zero rolará solta até um alien misterioso começar a destruir a nave. A tripulação é obrigada a pousar no lado escuro da lua. Será que a gangue vai descobrir a identidade do alien? Viaje no espaço sideral com scooby para saber. Gosta de scooby também ou não? É... Yeah. Yeah. <risos> e fechando as estreias do mês Temos Hotel Transilvânia No dia 4 de março, às 14 horas O Drácula não é somente o príncipe das trevas Ele é também o dono de um resort de luxo Onde todas as criaturas podem ser elas mesmas Sem se preocupar com os humanos Isso porque os humanos simplesmente não podem entrar lá Mas quando o um garoto sem querer vai parar no hotel E se apaixonar pela filha do Drácula O conde terá que desligar seu modo super protetor Então as crianças aí Ou os mais é, velhos também junto, que curtem, né? Eu junto. O <risos> Hotel Tela Silvânia é ótimo, gente. Vale a pena, tanto o primeiro quanto o segundo. Eu, eu acho que vai ter o terceiro. Muito legal. Vale a pena, viu? Só uma curiosidade do Jô Soares, né? Que a gente já sabe aí que é a última temporada, foi anunciado semana passada. E ele vai voltar aos estúdios agora, dia 22 de março, para dar início às gravações da última temporada. Como ficou acertado, Jo vai se despedir entre fim de novembro e começo de dezembro. Nessa saída de cena de Jô Soares, que tem Volta ao Ar programada para o dia 28 de março, a Globo promete uma seleção de grandes entrevistas. A produção dele já deu início a reuniões, a fim de buscar convidados especiais das mais diferentes áreas. Está fe sendo feita uma avaliação de como pretende conduzir o programa em sua última temporada para fechar com chave de ouro. Mais um desejo, porém, já é encarado como missão impossível. Silvio Santos. Porque ele simplesmente não participa de nenhum programa da concorrência. Só se o Jô der plantão no Jaça. E quem sabe acertar seu retorno ao SBT, né? Oi, oi! Aliás, não é de hoje o esforço da Globo no sentido de tentar convencer Silvio, a menos ao visitar seu complexo de estúdios no Rio de Janeiro, o Projac. Os recadinhos continuam chegando para o dono do SBT, algum deles através do neto, né, Thiago Abravanel, mas o patrão permanece irredutível. Então... Será? Não vai, cara, não vai, esqueçam. E minha opinião é que já deu, Jô Soares, já estava na hora, na hora, na boa. É, eu acho sair de cena com dignidade mesmo, né? Né? Assim, não com tanta, né? Porque ele, ele vem caindo muito de, de qualidade nas entrevistas, né? Eu acho, minha opinião, gente, sou sorry aí, mas, mas sou sorry nada, eu acho isso mesmo. Ele vem caindo muito, apesar de ser apaixonada por Jo. Não tem mais o mesmo, sabe? Não tem mais saco, né? Tem, cara. E, sei lá, ele não velha, faz isso tem que, que assumir disso. que não tem mais saco pra isso. É, é, ele passa mesmo um cansaço, assim. Ele me passa um cansaço de puta que perio, estou aqui, né? Para ganhar, sei lá, quanto ele ganha, milhões aí o ano inteiro é, entre merchandising, né? E sei lá o quê. Agora, assim, até porque não tem muito merchandising, não, mas ele deve ganhar alguma coisa com, meu Deus, as empresas, né, que, apresentando o Jô ele, Soares, né, e tal. Deve ser um dos maiores soares Globo. Com certeza. Fato. E, assim, tá chato, ele tá chato, gente. Foi, nada de choro na novela, ele tá bem, obrigada. Ele só vai sair de cena. E aí eu pulo pra TV Brasil, que é meu xodó, Denise, sempre coloca essas, essas notícias bacanas no mix da TV. Bom, é estreia o programa de Estação Plural, e que discute temas comportamentais. Gente, vai ser mu muito legal. Entre gargalhadas, risos contidos e algumas lágrimas, as cantoras Ellen Oléria e Mel Gonçalves, Gonçalves e o jornalista Fefito falam de tudo um pouco. Olha, gente, eu tô falando de um gay, uma lésbica e uma trans. Olha que mistura bacana isso. Só faltava o, o hétero, né? Mas, enfim... É... é. Putz... É muito legal isso, né? No programa da TV Brasil, Estação Plural, estreia agora, sexta-feira, 4 de março, às 23 horas, reprise às segundas, à meia-noite, tá? Semanalmente, o trio vai receber um convidado especial no estúdio, para debater de forma plural temas de interesse geral, mas a pauta também vai contemplar assuntos do universo LGBT, lógico, né, gente, porque... A gente tá falando de um gay, uma lésbica e um trans, né? Uma trans. Que desperta o interesse e a curiosidade do público a partir da ótica de Ellen, que é lésbica, Mel, que é trans e Fefito, que é gay. O Estação Plural reflete os valores que norteiam a ação da TV Brasil como respeito aos direitos humanos, a liberdade de expressão, além do exercício da cidadania, tá? Acho que vai ser legal. E eles já vão começar, gente, dando um chute, assim, pra gol. Drauzio Varela é o convidado de sexta-feira, programa de estreia. Cans, não é? Cancerologista e imunologista, Drauzio é autor de 13 livros e foi um dos pioneiros no tratamento da AIDS, especialmente do sarcoma de Kaposi, no Brasil. Ele também já emprestou seu conhecimento e credibilidade de diversas séries de TV voltadas para a saúde. Ao conversar sobre sexualidade com o fefito, Mel e Ellen pergu pergunta: por que o prazer do outro incomoda tanto você? Olha que bacana isso, hein? Assim, o médico apimenta a discussão sobre uma te um tema que ainda é polêmico. Né? Ora, né? a gente fala em LGBT, eu acho normal, mas muita gente acha ainda. Oh. Durante o bate-papo, Drauzio afirma que a homofobia é fruto da ignorância e sexualidade. Não é uma opção, ela se impõe. Aê, Drauzio. Ah, além de sexualidade, o programa aborda a honra de nascer no Brasil e as mentiras que se contam no primeiro encontro. Eu tenho orgulho de ser brasileiro, afirma Drauzio, sem hesitar. Antes de estender a conversa para tá de agradar e a dificuldade que todos têm inclusive ele mesmo, de falar a verdade em algumas situações, bacana né Camila muito bom, vale a Super. pena assistir né, guardem aí gente próxima sexta 23 horas, ok a gente pula pra outra coisa bacana, que começa amanhã canal off exibe o último episódio de voadores freefly a aventura pelos ares com os voadores freefly, chega ao final no canal off, amanhã gente 21h30 quarta, no último emocionante episódio da série, os voadores contam a história da superação do atleta Paulinho Gesta, que sofreu, e, e, gente, desculpa, que sofreu três cirurgias no coração e hoje está saudável, saltando e levando uma vida normal. bacanu, bacanu essa história. Para quem não conhece é, a história de Gesta, vale a pena dar uma, google, uma googleada nisso aí. Para homenageá-lo, os atletas Paulo Pires e Luiz Prineto, criaram o Bug Break Heart, um encontro de atletas da América Latina para celebrar a vida. O grupo realiza saltos com diversas técnicas e dificuldades, com um rádio para se comunicar em durante a navegação e pouso. Gente, muito bacana, fiquem de olho. E para fechar o mix da TV da minha irmã Denise, Netflix traz documentários sobre os atentados do jornal francês Charlie Hebdo. Gente, hum. Que bacana. A Netflix estreia o, com, o, o documentário Jesus Charlie, sobre o ataque à redação do jornal satírico francês, que culminou na morte de 12 pessoas. Dirigido por Daniel Emmanuel Leconte, o filme foi exibido pela primeira vez no Festival de Toronto e conta com entrevistas de arquivo feitas com os cartunistas Cabu, responsável pela caricatura do profeta Maomé, que foi usada como justificativa dos terroristas pelo ataque em Paris. E Charbe, editor-chefe do, do jornal. Ambos foram assassinados é, naquele 7 de janeiro, gente, só para lembrar. O documentário tem ainda imagens de manifestações de apoio às vítimas pelo mundo, relatos de sobreviventes e comentários que contextualizam a importância do jornal. Jesus Charlie já estreou, gente, hoje, no Netflix. Ai, Porque bom, se vocês hein? estão ouvindo à noite, já está lá desde meia-noite, gente, de hoje. Tá? Muito bom, vale a pena. Muito bacana, adorei. Como diz Denise, beijo, tchau. Beijo. <risos> Mas antes de beijo, tchau, porque a gente vai entrar nas novelas, vamos falar logo do Oscar, porque tem muita coisa a ser dita. É, porque Denise, né? Denise é que segura as pontas nossas fofocas, gente, no, no mix da TV. Posso, posso falar um negócio? Pode. <risos> Deixa, tia. Pode ir? Pode. Obrigada, tia. Seguinte, Cléo Pires, eu te amo. Todo mundo sabe disso, que eu amo o Cleo, Cleo Quem me conhece intimamente sabe Eu sou apaixonada por essa mulher, gente Eu casava com ela, vocês não estão entendendo Agora Desculpa, é, é, Cleo Ela colocou um, no, no Instagram dela Uma Meu Deus, uma imagem Com uma frase que não tem Nada a ver, né Ela fez um post, na verdade, em defesa Da mãe, hum. e a, e a frase assim, não se você viu, Camila, mas assim, eu tenho que ir, gente. Aprendam com a Glória Pires. Dois pontos. Em vez de falarem asneira, digam não sei opinar. Gente! Tá, tudo bem. Em outro contexto, pode ser. Agora, você é, você é chamada pra comentar o Oscar e você diz que não, não tem o que opinar, fica meio difícil, né, querida? É ridículo. Desculpa aí, Cláudio Pires, entendeu? Eu adoro você casava contigo, filha, mas... É ridículo o que você fez. Gente, é, é, a gente começa por Glória Pires, é isso? Ah, sim. Tem muita coisa a ser dita dessa pessoa. Por... Ah, tipo, eu amo a Glória Pires. Eu vou ver as gente eu tô rindo descompassadamente porque muito engraçado isso não é teve uma hora que assim começou ruim mas depois ficou tão ruim que começou a ficar engraçado porque era surreal eu comecei a rir porque eu falei é, é né acho que a intenção deve ser essa e eu querendo ficar séria querendo ver a TNT porque eu acho que a Maria no lugar, Beltrão começou sacou né e começou a fazer de propósito tudo perguntava para ela aí o meu Deus será aquela coisa sacana espontu gente no final eu acho que sim no final que ela percebeu que depois que ela falou que qual era o filme que ela torcia ela falou assim ah eu sou ruim de previsão aí a Maria não mas qual que você gosta mais aí ela falou um que não estava concorrendo aí a Maria falou assim ah esse é legal mas não está concorrendo Aí depois, aí depois disso aí, ela começou toda hora a jogar pra ela. Aí, e o ator? Aí, pra não errar, ela pegou a listinha e falou todos os atores que estavam indicados e falou, qual o ator que você acha que vai ganhar? E qual não sei o quê. E toda hora ela, ela cutucava. Acho que ela começou a fazer de propósito. Será, menina? Bom, eu, eu sinceramente, é porque eu amo Maria Beltrão também, né? Então, não, não peguei esse olhar, esse olhar seu, Não mas assim, tava ridículo gente, eu continuo a rir porque eu amo Glória Pris, eu sou apaixonada mas assim é, é, só o, o Mark Rylance não sei se eu falei certo sobre o nome dele de Ponte dos Espiões foi a única coisa que ela falou eu adoro ele graças a Deus, eu acho que ela nem sabia do que se tratava, ela nem chegou a ver Ponte dos Espiões né? não, mas... acho que ela não viu nada ela Tô, todos os turma. comentários dela eram bacanas muito bom, gostei não Mara... posso opinar. maravilhoso não posso opinar é... que mais? não assisti gente, então, amor de Deus, né gente? vamos combinar, sabe? é ridículo, assim, não, agora falando sério que o regresso que ela falou o retorno Exato. aí a Maria corrigiu ela não, é o regresso, ah é, é isso aí tipo, meu Deus do céu e as caras dela, Drix, a cara dela de tipo, tipo assim não. não queria estar aqui domingo uma hora dessa olhando pra cara de vocês Globo, não entendi. Cadê Lázaro Ramos? Eu não entendi. Wagner Moura. É... Diz, diz que ela foi a terceira opção. Segundo a Globo, ela foi a terceira opção. Tinha chamado Lázaro Ramos, mas ele alegou problemas de agenda. E aí chamaram a Fernanda Torres, mas ela também não foi. E aí foi pra Glória Pires. Fernanda Torres também não... Ah, Fernanda Torres, desculpa. Eu tô fazendo confusão com a mãe. Acho bacana a Fernanda Torres. É, agora, também não sei ela teria visto tudo, não sei agora, gente, sério é, pra participar daquilo ali, primeiro que só porque ela tem feito muito cinema, né, a opção é isso não necessariamente é, né? Né? Quem, quem precisa tá fazendo... ser um ator, gente não pode ser alguém, algum comentarista lá de exatamente, dentro que entenda disso gente, exatamente, e ela e, e, e a Globo é, fez até com que a bola do Arthur Chechel, que é incrível, gente fosse, fosse pra baixo porque ele não segurou É, ele não estava legal, ele não salvou. É, não sei, eu acho que ele estava com vergonha a ali, sabe? É, eu acho que ele estava incomodado com o, o grau de desinformação da outra. Sabe, total, gente, assim, é, é, foi foi ridícula a participação de Glória Pires. Eu, é, nada contra, é, parece que hoje, não, não, não me dei conta hoje na internet, mas parece que ela até riu dos memes, né? É, ela falou, ela ah, gostei mais de tal, de tal. e tal, ok, legal. Não fez meia Botou culpa nada cara... assim, né? Só falou Sim. que gostou dos memes e que tudo certo e que maravilha. E que ela comenta os filmes da casa dela do mesmo jeito que ela comentou lá. Cara, então deve ser um saco, velho. <risos> Como é que tá? Gente tava muito ruim, sabe, pra transmissão, né, que já tava, é, já tinha perdido muita coisa, aliás, entrou na terceira premiação, a Globo, por causa da, da bosta do BBB, então assim, tipo, gente, ou, ou eu ficava no TNT pra ver um negócio sério, ou eu ia rir no, na Globo, entendeu, eu fiquei na dúvida, Camila, o que que eu ia fazer, ah, porque... Ah, eu fiquei rindo na Globo, <risos> sabe, eu vou mentir. porque tava assim, eu, eu, eu senti pena do Chechel, gente, vocês não tão entendendo. Chegou uma hora que eu falei, eu preciso ver até onde ela vai. Até onde segue até isso? Até onde vai isso, meu Deus do céu. Gente, Rutinha não tava bem, o Rô não tava bem. <risos> e a música também, quando a música ganhou, e aí, o que, que você acha da música que venceu? Aí ela, médio, acho médio. <risos> Sabe, meu tipo, Deus. é zero, gente, tá, entrou pra um negócio, se eu for falar de série, É, né, como a gente fala aqui no cotidianas e tal se eu não souber do que estou falando gente óbvio a gente faz pesquisa a Camila faz pesquisa a Denise faz pesquisa também e eu idem se a gente não sabe falar o que, que a gente está fazendo para que, que a gente vai fazer sabe Exatamente. a gente tem que saber a gente tem que saber o que, que é legal eu não posso falar para você que se, por exemplo é quando Camila citou agora Chicago Med na Band pô Chicago Med está muito akin de, de de Cold Black por exemplo. Eu sei, porque eu assisto, gente, eu assisto Chicago Med inclusive, porque é meu trabalho também. Então, eu não entendo porque que a mulher entra num no, no lugar daquele é, e não viu nada. Gente, ela não viu filme nenhum. É, e Eu acho, assim, que o mínimo, né, se você é convidada a comentar o Oscar. Não foi ontem que ela foi convidada, deve ter sido há um tempo já. Exatamente. O mínimo é você assistir... Os, os principais, principais filmes, o um mínimo, né? os principais para assistir mas... todo exatamente. exatamente. Mas... Ela não me convenceu, dona Glória Pires, ela não me convenceu de ter visto o documentário de Emmy também, viu? Porque quando o Emmy ganhou, ela fez aquela cara Assim, sabe, muito dramática de que, de que é lindo. Isso aí a gente vem em todo lugar. Se você viu, não eu tinha vontade de fazer alguma pergunta, assim, sabe? Eu Os comentários ter... dela é, foi de quem não viu nada. Porque, tipo assim, falar que ai, é emocionante, bonito, bacana qualquer tava, pessoa que... faz. Exatamente. Eu tinha vontade de entrar em algum lugar e fal... perguntar alguma coisa específica do documentário de Elena, porque foi a única reação que ela teve, e junto com o melhor ator coadjuvante foi a única reação, mas assim e aí, será que ela viu o que você acabou de falar, isso aí a gente ouve e lê, e leu em qualquer canto é Emmy é incrível, agora é, eu fiquei em dúvida entre o documentário de, de Nina Simone e Gêmea, porque eu vi os dois, e eu sou apaixonada pelas duas, então eu fiquei em dúvida, agora gente, por favor né, vamos raciocinar tava ridículo, ridículo Sim. desculpa aí, Cláudia é, podre Mais alguma coisa a comentar além de Glória Pires? Tenho! Eu tenho! Não sei se você viu. Gente, ó, eu sou uma apaixonada por Astrid Fontenelle para sempre, amém. Hi, Astrid! Agora, foi vechamoso o esquema do tapete vermelho do, do GNT nossa. Olha aqui, pra gente, pra que eu fale mal, pra gente não, porque eu não vou incluir Camila nisso, a opinião é minha. Pra que eu fale mal do GNT... Cara, tem tecido podre. Eu vi do começo ao fim o tapete vermelho no, no GNT, sabe? É, o que foi o Google Gloss, tá? Tu viu, Camila, não? Eu vi uma parte, eu vi o um comentário, na eu verdade, do, do cara do UOL, do Maurice Sticer, dizendo que foi uma vergonha alheia, né? Que foi tudo ruim. Foi, foi uma vergonha alheia. É tipo... Google Gloss, assim, gente ok, o cara foi lá, fez nada contra não tô com inveja do cara, né, nada disso agora, GNT pra vocês que querem pegar é, é, a transmissão again, ano que vem começou mal pra caramba gente, o que era a Lilian Patti perdida no, no, no, no, no celular catando as fontes dos vestidos, tadinha velho, sabe, pra mim me deu vergonha, a Strig pra mim passou um assim, não tô falando que foi culpa de nenhum dos três, tá? Nem de é, Flávio Marinho, que tava lá. É, é, isso, Flávio Marinho. Três, é. é, não tô falando que foi, foi culpa de nenhum dos três, tá? Eu acho que foi culpa de uma produção bacana, bem feita. Primeiro que o Google Gloss nem entrou na fila de reportagem, já começou por aí, já gastaram dinheiro com cara à toa. E o cara, tirando fotos, gente, tirando fotos dos, dos, dos, dos famosos, vamos combinar. Sabe, o cara parou uma hora que a Tris estava falando com ele e foi tirar foto de alguém. Ah, gente, sou sorry. Eu tenho que acreditar que o Gloss é legal por causa disso? Não. Sabe, ele tem que ficar embastidor porque ali, sinceramente, catástrofe. Eu achei terrível. E a Tris Pontinelli, eu senti... Des... Eu não senti vergonha ali. por uns três, estavam perdidos os três. volta a falar, erro horrível da, da produção. Agora, é... a X de Fontinelli, gente, tava nervoso de você ver que ela tava realmente incomodada. Chegou uma hora que pintou uma, uma, então, não vou lembrar agora de detalhes, mas é... tipo, sei lá, para quem você daria o Oscar no um tapete vermelho, uma coisa assim, tá? Nos melhores vestidos, né? Como é que tava, né? A, a coisa, a votação. Ah, a Chis... que ela não sabia falar o nome da mulher, se ouvi. Não, não, isso aí, ok, tudo bem, Camila. Assim, ok, entre aspas, tá? Eu é. não estou aqui passando a mão em Astrid, mas ok, vamos deixar quieto. Mas assim, até porque a gente não sabia se a mulher ia estar linda do jeito que ela tava. Agora, é, ela não enxergou. Gente, não tinha tela. Ali em parte, em algum momento falou, gente, nosso monitor é muito pequeno isso não pode sair numa, numa, num programa de... Ah, eu vi, que elas não conseguiam enxergar não a produção, enxergar. fala aí pra gente que eu não tô enxergando sabe, e eu, assim, eu fiquei assim, tipo, desesperada junto com a Astrid, porque ela, ela, é uma, ela é uma puta de uma de uma líder de programa uma grande jornalista mas ela não tava perdida porque ela queria gente, porque a produção foi péssima, só isso Acho jogaram... Entendeu? Jogaram um negócio lá, Flávio Marinho não disse que veio, só soube dizer o nome da, da, da, da menina, mas ok, também não se pode exigir muito do cara, com uma produção droga, entendeu? E Lilian Patty tadinha, gente. Ela estava completamente, sabe, com o celular na mão. O que é aquilo? Ao Vivaço, sabe? Já tinha que estar na, na mão da Lilian eh, todos os. Eh, se era Louis Vuitton, se era. Calvin Klein, ela tava ali nas, nas fontes dela, na hora sabendo de quem era o vestido e quem era a joia e de quem era o quê. gente, é ridículo, isso é liberado pra imprensa anteriormente, gente. Realmente. então assim foi Exito feito transmissão do Oscar, só a TNT se salvou só a TNT, gente, porque foi porque não se meteu <risos> entendeu? Só os comentários de Rubens Edvaldo Filho, que a gente não pode falar outra coisa senão ótimos né, porque o cara saca muito, o cara é um cinéfilo absurdo, saudade de Zé Wilker, óbvio que pra mim era, era até melhor que, que Rubens, mas o cara é, é assim, tipo, é incrível, o cara saca tudo, o cara saca tudo, então, os comentários dele super legais, Domingas Person então, incrível também, e só, sabe, porque era só isso que tinha, agora Pra, gente, feio demais esse tapete vermelho do Oscar. Eu tô preocupada com a Astrid até agora. É, GNT esse, esse tapete, tapete vermelho e Glória Pires também na Globo não deu, gente. Não foi, né? Não foi. E a última coisa que eu já falei no texto que vocês leram segunda, né, Camila, de noite, que a gente postou e tal. Sim. Gente, Spotlight foi, assim, a... o sorriso da noite. Bom, eu como jornalista... Saca? Saca. É, você com certeza, eu como, como pessoa que, que, que, sou, que fuxico essas, essas coisas, eu achei um tapa na Igreja Católica, eu, não, eu falei no texto anterior, no Natelona, é, é, que achava difícil, tá lá, que pra mim o meu preferido era Spotlight, tá lá pra vocês verem e lerem e conferirem, é, sempre foi Spotlight, perfeito o filme, pra quem não viu, por favor, É um filme muito bacana e eu não sabia que a Academia ia ter bagos para ir contra a Igreja Católica e foi. Gente, o regresso é bacana, mas ponto. Como eu falei, Luciana... E foi bem coroado, né? Luciano ganhou o melhor, melhor ator, ganhou o melhor diretor, né? É. ganhou fotografia. Acabou, ponto. O DiCaprio, pra mim, Leonardo DiCaprio, não merecia o Oscar pelo, pelo, pelo, pelo regresso. Ele já teria ganho lá em Lobo de Wall Street. Pra mim. O cara é fantástico. Eu acho que esse Oscar dele, não que ele não mereça, mas acho que foi uma coisa muito mais de, tipo, pô, a gente tem que dar pra esse cara a gente, diante ah, de tudo que já aconteceu. E, tipo, desculpa, e clamor, gente, no momento... E do momento, clamor popular, pelo menos aqui no Brasil, que se formou ao redor disso, né? Porque só se falava foi. dele. com certeza. E foi uma decisão da academia num momento ridículo porque Ed, Ed Redmayne está incrível em A Garota Dinamarquesa, ele deveria, sim, dobrar a, a, a, a, a estatueta esse ano, não era para Leonardo DiCaprio, eu vi todos os filmes, não era, gente, a minha opinião não é, ó Deus, não é isso, mas assim, vejam com olhos críticos, é, ele já era para ter ganho lá atrás, então, como você falou, a Academia deu agora, né, de, de bandeja, E deixou o Ed de fora, que tá incrível e merecedor do Oscar com a garota de Namarques. Enfim. Enfim, Globo. No próximo ano você chama Hendrix no lugar da Glória Pires, porque ela <risos> assiste todos os filmes. É, e antes do Oscar, pra não falar merda. Né? <risos> porque, desculpa aí, viu, Clapires, eu assisto tudo e não falo merda. Por antes do Oscar, ok. É isso, sobre o Oscar, já falei que eu tinha que ter falado. É, gente, o encontro de Léo DiCaprio e Kate Winslet que sempre bomba, né? Porque o pessoal nunca esquece de Titanic nunca, na vida. Nunca, né? Nunca. E eles estavam lindos, né? Daqui o Léo tava com barriguinha. Gente, eu vi isso, eu vi. Segundo botão, não, <risos> tava, não estava na casa, segundo botão. E, Enfim, mas ela tava incrível. Vamos combinar, né? Vamos combinar. Juliane Moore, oh my God! Né? Linda, as mulheres, né? Incrível. Agora, aquela menina. Eu não sei, não vou saber, não. Esquece. Uma menina que tava com. Eu acho que era a Kate Blanche. Não, não sei quem foi agora. Que tava com, os, com umas borboletas grudadas no vestido. Gente, foi ridículo aquele vestido. Sempre tem uns, uns vestidos que a gente não sabe de onde saiu, né? É. Vamos para as novelas, pois. vamos voltar para o Brasil, para nossa é. realidade tupiniquim. É. De novo aqui com o Drix, fazer direto, yeah. só que Denise não está com a gente. E vamos começar falando de Glória Pires. Oh. Olha como a gosta de você. Estou <risos> fazendo coração, tô fazendo coração. Anjo Mal vai ser a próxima reprise do Vale a Pena Ver de Novo, gente. Depois é da Arebaba. Os noveleiros de plantão já podem ir preparando os corações. Anjo Mal foi escolhida como substituta de Caminho das Índias no Vale a Pena Ver de Novo, com previsão de estreia para o final de março. Protagonizada por Glória Pires, a novela foi originalmente exibida no horário das 18h97 e, e já foi reprisada em 2003 na mesma sessão e em 2013 no canal Viva. Um grande sucesso dos anos 90, a trama trouxe a saga de Nice, que consegue um emprego como um babá na casa do rico Rodrigo Cadu Moliteno. Ambiciosa, ela não quer se casar com o mecânico Júlio, que é o Luciano Zafi, e manter sua vida humilde. Ela resolve usar todas as artimanhas para conquistar Rodrigo e ascender socialmente, mas acaba se apaixonando verdadeiramente por ele. A principal rival no caminho de Nice é Paula, que é a Alessandra Negrini, noiva de Rodrigo, que não se conforma com a aproximação dos dois e faz de tudo para destruir a babá. A reprise foi confirmada pela assessoria da Globo. Né? Anjo Mal foi escrita por Maria Adelaide Amaral e é uma adaptação da obra homônima de Cássio Cassiano Gabos Mendes. Na versão de 1976, Nisse foi interpretada por Susana Vieira, mamãe, e Rodrigo mamãe. foi vivido por José Vilk. Acho bacana. E vale lembrar, não sei se você se lembra, Camus, que foi o salto de Cadu Moliterno para ser um ator respeitado. É, é Você verdade. lembra que teve uma cena com ele que foi bacaníssima? Eu não sei, ele estava entre a vida e a morte no hospital. É uma cena que vai mais pro final, gente. Não no começo. Para quem não viu o de acho difícil. Mas vai mais vai mais pro final. Foi ali o ponto de pulo dele, viu? Para para um ator respeitado, porque até então ele era o cara da armação Ilimitada, né? Então vinham sempre papéis meio, né? Assim, né? Nada a ver. E ele, nossa, trabalhou horrores nessa novela. Eu indico. Vou ver. Mentira, vou ver nada, tem que trabalhar. <risos> né? E falando agora de Totalmente Demais, que é a novela que a gente gosta, hein? É, né? Eu amo. A Gilda vai revelar que a Elisa é filha do Germano, já era esperado, né? Né? A Gilda, que é a Leona Cavalho, vai descobrir que Elisa Marina Rui Babosa está muito, pro... muito próxima de seu pai verdadeiro e revelará a uma amiga, que ela é filha de Germano, Humberto Martins, no capítulo de amanhã, de Totalmente Demais. A comerciante contará que teve um caso com seu patrão quando trabalhava como babá, mas fugiu da casa dos donos da Bastilha antes de contar que estava grávida. Disposta a manter a paternidade de Elise em sigilo, Gilda ficará perplexa ao ver a foto de Elise e Germano em um evento e descobrir que os dois estão próximos por causa do concurso de beleza patrocinado por ele. É a casa da dona Lili e do doutor Germano, os patrocinadores do concurso. Lili e Germano Monteiro da Bastini, então são eles, né? Vai constatar chocada. Ela vai perguntar se o patrão com quem Gilda teve um caso quando trabalhava no Rio de Janeiro com a Bá e ela vai revelar a verdade. Ele é o pai da Elisa. Ninguém pode saber. Eu trabalhei de babá na casa deles por muitos anos. De repente, aconteceu. Que vergonha, meu Deus. Dona Lili, triste e deprimida, e eu deitando com o marido dela. Vai lembrar a Gilda? <risos> Sei. <risos> Sei. Enfim, né, gente? Vamos ver aí o que, que vai dar nisso. nisso tudo. É. Vai. Deve rolar né? o lance de, de... teste de DNA né? e tal. Mas assim... É, tem até a ver, né? Porque tem até o jeitão dele, né? Eu acho é. que, né, tem assim, o um jeitão assim, meio pá dele. Tem até a ver, acho que rola. Ah, bom, gostei, gostei, Tadinha de Elisa. Tá precisando de dinheiro, né? Agora, é não filha do. Mais, é, do, do, do <risos> presidente do dono, né? Porque dona é a Lili. Dona é a Lili, mas pelo menos do presidente, acho bacana isso. A novela não, não tá saindo muito da, da linha, não, pelo menos pra mim, Games. É, eu tá acho bacana. que tá legal também, tô gostando. Tá, tá seguindo bacana. a linha que se propôs. É. Tem mais. E para fechar, as últimas emoções da regra do jogo. Enfim, vai acabar, meu Deus. Amém. <risos> Os quatro <risos> últimos capítulos da regra do jogo já foram entregues à produção da novela e o público pode esperar muita ação e violência como em toda a novela, né? Uhum. Há muitas cenas secretas, mas os roteiros revelam que Zé Maria, Tony Ramos, vai voltar ativa com tudo E que a facção vai sequestrar Cesário, Johnny Massaro, com tio Jackson Antunes Supostamente no lugar de Gibson, José de Abreu, que será dado como morto Dante, que Pigossi, vai passar a atuar ao lado de agentes federais Enquanto Juliano, Cauã Raymond, vai se dedicar a provar que Romero, Alexandre Nero, está vivo Para tirar a toia, Vanessa Giacomo, da prisão Além de perseguições e trocas de tiros, está previsto uma tentativa de suicídio. César, que é o Carmen de Laveca, vai decidir se jogar de um prédio. Finais felizes para Dante e Lara, que é a Carolina Dickmann, que vão ficar noivos, e Juliana e Toya. César e Domingas, que é a Maia Vijekes, que a gente falou com ela aqui já, né? E Nora, Renata Sorra e Regis Oscar Magrini. Ou seja, eles vão acabar todos felizes, lindos, maravilhosos. Ó. Como sempre, né, Mas assim, César tinha que acabar com Domingas, eu acho que procede, Dante e Lara também. Juliane Toya não, sou contra total. Né? É, Porque chato. chatos. eles são chatos, gente. Os filhos deles vão ser chatos. Ai, tu chato, gente. <risos> <risos> e Nora e Oscar também é bacana. A última semana vai começar a eletrizante, porque Gibson já terá sido desmascarado por Kiki, né, que a gente já tinha falado aqui, que ele vai fazer a família de refém na mansão, babá babá babá. Depois disso, Dante vai chegar para negociar a rendição do avô e por último, Juliano também entrará em cena após pular o muro, porque esse Juliano se acha a polícia, né? Né? Do lado de fora, a imprensa e os policiais vão esperar o desfecho. Gibson será dado como morto, mas não existe previsão de funeral nos capítulos. Zé Maria será apontado como autor do crime. Sem Gibson, os membros da facção se reunirão para escolher um novo pai. Tio ficará com o cargo, como contará Zé Maria a Juliana. Enfim. Não, não. E, e Atenas, Giovanna Tonelli, Romero e Alexandre Nero vão voltar para o Rio e vão ficar juntos também, né? Esse casal oh. aí tem tudo a ver. Entrei, tem. Eu acho que... Tá, tá ok. Acho que bateu. Agora, de resto, só toia, gente. é uma chata. é uma chata. <risos> tem que, tinha que ficar presa mesmo e morrer na cadeia. É, com certeza. Chata. Fora isso, tem aí a Letícia Lima, né? Que é a Alison e o Merlot, que é o Juliano Casarré, e a Ninfa, que vão virar popstars. Ah, Que legal. <risos> Gosto dele. Gosto do trio. Ele vai viver como eremita até a última semana. Seu novo funk vai virar um sucesso na internet e nem no meio do mato seus fãs vão lhe dar sossego. As suas <risos> duas dançarinas então vão reunir um exército de mandadas para arrancar o MC de sua caverna. Doze garotas lindas e sensuais vão esvadir o esconderijo do funkeiro e rebolar muito fazendo enlouquecer. Ele acabará se rendendo e voltando a cantar. Em seguida, aparecerá como um popstar prestes a sair em sua primeira turnê mundial ó, oh, o que o funk não é não. cala de boca, Dricks e o núcleo cômico aí da novela, que é o Marcos Caruso vai conseguir reunir toda a família em sua cobertura no dia de seu aniversário, Lila, que é a Alexandra Richter, será a primeira que resolverá procurar o pai, ela vai contratar uma personal friend, que não aceitará suas loucas ordens, fazendo-a sentir falta da família, Úrsula que é a Júlia Rabelo, também correrá para os braços de Feliciana, após contratar que dinheiro não traz felicidade Vavá, Marcelo Novaes e Kim Felipe Rock chegaram em casa após enfrentarem o medo de morrer. O avião deles passará por uma turbulência e eles concluirão que querem ficar perto de quem amam. O Breno, que é o Otaviano Miller, a Duda, Gisele Batista e a Dinorá, Carla e Cristina Caduzo já estarão fazendo companhia a Feliciano quando os três desertores voltarem para casa. Gente, ah. e um comentário, né? Que desperdício é, de Julia Rabelo de Otávio Miller, da própria Alexandra Richter. Marcos Caruso ainda fez um like, ah, né? ele pegou todas as, as, as todas 50 anos. Todas as mulheres anos. da novela, não. né? Você já viu? É, aí você vai desvendando, ele ainda fez um Quá, Quá, Quá, mas agora, gente, que desperdício. Marcelo Novais deve estar com o ódio dele mesmo. de é, ter seis. não, esse núcleo realmente é um erro. Erro total, e assim, Otávio Miller é ótimo, gente, pelo amor de Deus, Julia Rabelo, Ah, gente. Ah. A, novela, novela? a novela é toda errada, né? Mas esse núcleo realmente é algo. Esse núcleo errou em cheio na novela inteira. Ponto. Exceto quando o Marcos Caruso conseguiu sair, porque era o, se mostrou o Dom Juan da história toda, né? Pegou todo mundo. Mas agora, fora isso, nega, de boa. Eu tô com medo de velho Chico. Continua a falar pra você. Muito medo muito mesmo. Ainda não entendi a história de Velho Chico, tá, gente? Tô burra ainda em Velho Chico. Ah, tem várias histórias, várias fases, é meio é, complexo mesmo. Não, é, não, não entendi, tô burra, tô sem paciência pra Velho Chico. Cada vez que eu ouço Antônio Fagun, com 357 ovos na boca, eu fico realmente nervosa. Então, <risos> eu não sei, eu não sei como que que vai ser. E gente, etamundo mundo bom, hein, Camila? Coisa ruim. Eita mundo bom. Coisa ruim, hein? É, Vamos comentar, hein? É, Coisa fraca. ruim pra caramba. Não, não é fraca, amor. É péssima. <risos> é muito ruim, gente. É muito... É todo mundo, assim, e bons atores, né? Isso que me deixa, assim, muito irritada é que são bons atores e ótimos. Não são bons, são ótimos atores. E, nossa... É, mas a Globo, ultimamente, viu? E Maré é ruim pra novela. Tá ruim, hein, gente? E, assim... Ainda, não falando de novela, mas ainda na Globo, já que você falou. Não, não tem jeito pra aquele menino, que eu nem sei o nome dele, que tá substituindo o Mo equiosa. Não tem jeito. Gente, troca. Pelo amor de Jesus. Diz que estão cogitando aí a Fernanda Souza, né? Será? Diz que Por... é a mais cotada, parece. Mas ela não tá grávida? Não, tá grávida, não. Tá grávida, não? Eu pensei que ela tava grávida. Não. Olha, eu dando bebê já pra Fernanda Souza? <risos> Gente, eu acho assim péssimo esse menino. Não gosta da Fernanda solta também. Gente, ai, tá horrível. Monichiose, volta. Moniquiose, ninguém vai substituir a altura. Não tem jeito. Não tem jeito, mas esse garoto tá chato demais, cara. Tá chato. Ele tá numa disputa de egos com a Tavinha, ele sozinho porque o Taviano não está disputando nada com ele é, tá na dele, tá num, num, num patamar bacana que ele sempre teve eu adoro o Taviano, sou fã desde de, do, do Hulk do, do, do lado da Band, então assim na boa, gente, esse garoto é Joaquim, né, o nome dele, Joaquim, sei lá é. Ah, gente, tá horrível não quero o Taviano eu coloco... se encontrou ali no video show no video show e no amor e sexo, ele é maravilhoso, gente Não, ele é maravilhoso. Ele, gente, é, que Marcelo Adnez, ele devia ser o cara. Eu sei que você é apaixonada por Adnez, Camila. Mas eu sou apaixonada por Otaviano. Ele, pra mim, é ele, ele que tinha que ser o cara da. Na, na verdade, não, pra mim não. Tô mentindo, gente. Tô maluca, Tarja Preta, não. Pra mim, quem tinha que substituir o Jo era Márcio Garcia, sabia? É, era um, era um bom projeto, né? Que ele tá aí na geladeira também há um tempão. A Globo toda hora promete um negócio pra ele e não cumpre. Saca, Márcio Garcia é ótimo, você, a Globo tá perdendo o Márcio Garcia. Eu acho que o Otaviano, então, devia entrar no lugar do Faustão, sabe? Tá na hora também desse cara se aposentar. Ah, mas e... Faustão, eu sinto te dizer que você vai ter que aguentar ele no mínimo aí, mais uns 10 anos, viu? Pô, velho, mas aí eu já não tô enxergando mais nada, tudo bem. <risos> aí tudo bem, mas eu não assisto mesmo só em Danças Famosas, eu tô andando mas se tivesse um Otaviano é, sinceramente, eu acho o cara incrível gente, ele dá, ele, ele segura a onda, como você falou lá em Amor e Sexo, segura gente, segura uma onda em qualquer lugar e Márcio Garcia pra mim era o substituto de Jô Soares, na boa o cara sabe fazer entrevista pra quem acompanhou ele também na Recorso, no né no Lugar de Faro sim Que antes era ele, depois que veio o Faro. É... Gente, era incrível. O programa era chato, mas ele era incrível. Dava vontade de ver por causa dele. Ele ele era... Tá bom mesmo de entrevista. É. Eu acho que é porque a Globo, tanto a Globo quanto a Record agora, querem apelar pra humorista, porque deu certo no SBT com o Danilo Gentili, então agora querem só humoristas, né? Ah, eu não, eu não gosto, eu não gosto do Adne. Realmente não vou gostar nunca desse cara. Na boa, na boa. Eu acho que ele tem que fazer um todavía de pele, só isso. <risos> Urgente. Bora, Calabresa. Bota o homem no, no spa, fazendo doimento de pele. É, Calabresa que era uma das possíveis substitutas da Mônica também não quis, né? Então... Ah, mas ela não é maluca, né? De se prender, né? É, e ela já tá Falei. no zurra total também. Daqui a pouco vai voltar, né? É, vai voltar em abril, né? Se não me falha. E e ela também não ia se prender ao vídeo show, né, gente, Monique Oz tá certa, eu acho que ela, vai, e vai sair, a gente já falou pra onde ela vai sair, não vou repetir, mas ela saiu bem pra caramba, e manteve, é, tipo, portas abertas, porque virou paixão nacional, né, Monique Oz, de boa, só me tirem aquele Joaquim, deixa eu estar vendo sozinho, gente, tá bom, Ai, é, para? E se não tem substituto, bota ele sozinho que é melhor do que esse cara chato aí, né? Sempre foi um sozinho, né? A vida inteira. É, desde... Exatamente. Sem foi alguém sozinho que tem que ter a coerência de dois agora moniquios não dá para tapar buraco então coloca tá vendo sozinho que ele manda bem um convidado por semana digamos assim não a semana inteira mas um dia na semana um convidado ser. alguma coisa assim agora gente tá caquético o vídeo show com aquele menino Joaquim. Agora chega de fazer consultoria de graça para para a Globo, viu? Que eles não estão pagando a gente não. É verdade. Por <risos> favor, gente, feminino e além, feminino e além sociais, isso aí, já sabem, né, gente? Como Denise diz, não Redes vou repetir é, Mas ela sempre repete. <risos> <risos> tudo feminino e além. Tudo feminino e além, gente. É só catar tudo feminino e além, vocês vão encontrar todo mundo. Mandem opiniões, vocês não falam com a gente no no, no site, vocês são feios por isso mentiras são não, agora vocês têm que falar mais com a gente, vocês tem que mandar opinião, femininalim arroba gmail.com, tá por favor, é, entre em contato troquem ideias, o que que tá ruim o que que, tá, o que que pode mudar e tal, com quem vocês querem que a gente converse na, Também, no nosso bate-papo que volta semana que vem então vamos é, interagir mais, a gente adora, só isso que eu falo É isso, gente. Boa semana pra todo mundo, né? Março aí começando com tudo e que nos traga boas recordações, boas surpresas. Não, não vai trazer nada porque Março não é Sedex. Para de palhaçada. Quem <risos> faz, faz é a gente. Já lhe cortei logo. Não é Sedex. Mas que seja, gente, um mês incrível mesmo. Camila, tá certa pra todo mundo. Tomara. Muitas surpresas boas, né, gente? Pra todos. Um cheiro, gente, até semana que vem. Beijo, Tchau.